Must a man walk down Before you call him a man How many seas must the white dove sail Before she sleeps in the sand Yes, how many times must the cannonballs fly Before they're forever banded The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. He yes, isn' how many years can a mountain exist For it is washed to the sea.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 The answer is blowing in the wind Yes, and how many times must a man look up Before he can see the sky Yes, and how many years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 nou ja, het ek nou vir julle bykie vaar teruggevat, nee, dit is natuurlijk Bob Dylan en Blowing in the Wind, ja man, gestrand toe ek gaan sit en in my program live van vandag, my muziek live, toe um, het ek so, ek weet, as, as, dit wat net een lekkie, om vir my so bykie terug te vat, en toe begint sit en luister ek na, nou, en toe ek my kon kry, toe ek om die net Engelse muziek um, ingetrek in my program vir julle vir vandag, maar het is bakkie ek weet julle is gaan geniet, maar dit is muziek wat kom uit uit een era van to baie van my luisteraars groot geword het, een redelike um, hier so in die 70s en 80s, baie baie mooie muziek, en um, ja, dit is vir my so lekker gewees om dit vir julle by mekaar te sê, ek hoop julle gaan het geniet so tussen die gesels en reideer vandag, want ek praat oor katarakte en makula degeneratie en glokoom gaan ek so bykie oor gesels vandag so alles wat die my die oor te doen en um dit gaan sommer nie lekker wees. Ek hoop jy het, is uh, ten hierdie tyd al lekker rustig en gooi jy op en as jy um, net wil luister is dit ook recht, goor hy kopie achter oor, maak jy oot toe en geniet nie lekker muziek wat ek weer uh, ingesit het vandag en natuurlijk um, al die inlichting onthou, ek gee nie vir jou gezondheids um, raad nie of um, sê jy moet dit gebruik of dat gebruik nie, ek gee vir jou inlichting. Wat jy met die inlichting maak is eh um, op einde van die dag, it's up to you. So, um, baie dankie vir al ons uh, luisteraars ingeskakelis van reg oor die wereld, en dit is so lekker om met julle ook te kan gesels. Jy luister natuurlijk na my, ek is Kathy Lau, en vir die volgende twee uur is ek jou gastvrou hier op netradio SA, en dit is natuurlijk die beste vir die beste, en dit is uitersverslavin. So, ja, dankie dat jy saam met my kaie gesels met my daar, so op Net Radio SA www.netradio.sa.co.za Jy kan daar met my gesels met alle ons radioomroepers, en en en um, gesels met my daar. Ek kan met jou terug gesels terwyl die musiek aan is en so aan. So is jy iets wil weet of of iets 'n wil lewer. Jy is so welkom. Is lekker as jy met my gesels. Ek het vir jou uh, volgende twee liedjies as Karin van die Jaarsveld geskeerde jeans wat ek nou net begin het in myself. So vrees ek in die rede geval het dat I Blackbird from the bottom of my heart. Och, dit was so mooi. In dit is 'n groep en daar ook reek, Hannekom met The Coming Dawn. Mense hierdie meisie kan het 'n engel stem. So geniet dit voor ek program afskop te my katarakte en dan geskyr ons nou nou weer lekker saam. Ek roep na jou Roep om dat ek soveel van jou hou Oor hy nawek was het nat Soos nou Soemer liefde in die store my wou geën Jy het nie gesê my ja gevoel wat het jou in my laat twijfel As jy my terug wil heen laat jou hart vir jou sê Dit wat jou kop wil heen is wat jou lijf wil heen Sal jy my weer onthou as ek lyk like soos toe Sal jy my nou. weer my In die ochtend licht Voel hoe druk die wind my teen jou vast Jy kan my nie so vergeet nie Het jij gevoel Meer as wat je woud Hoe raak jy wang Dis hoe dit waard is waar die liefde doen Laat jou vlieg as jy nie terug vir jou sê. Dit wat jou koppel is, wat your lijf wil is. Zou so, jy yeah, my weer onthou, as it lijks just tu. Zou jy my my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 gezond te hou en langer te laat leven. Colostrum besit die vermoe om jou DNA en RNA te herstel. Dit bevat al die essentiele aminoseere, al die groeifaktore, al die immuniteitsfaktore en al die probiotika vir een gezonde lichaam. Colostrum word wereldwijd met groot sukses gebruik vir verskye ziekte toestanden soos onder andere auto-immunsektes, allergieën, MS, rheumatoïde artritis,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 078-390-9633 078-390-9633 Of stuur ee e-post aan François Malan at live.co.za François Malan at live.co.za Daar sy, dankie Fransjoel en Colastrum vir die borg van hierdie program. Nou ja, jy is terug by my, dis nou so 20 minuut na 11, en ek gaan, met, gaan vandag met jou gesels oor katarakte. En um, ek moet vir julle sê dat baie van my inluchting uh, het ek, of, of uh, die onderwerpen wat ek oor gesels, ek gaan soek dit op, en ek het vir myself boeken aangeskaf, en allerhande goeders, ek kom ons maar uit die medische bedryf uit, so ek is altyd aan die soek en aan die lees en inlichting inwin en so en kyk jy bykie op, uittreksels uit clinical trials en al die goeders. Nou, baie van die goed wat ek met julle oorgezels van dag, of as a matter of fact, dit kom uit kraaie in die apteek en dit is een boek wat dier hoe sê sê dokters samengestel Linda B. White en Stephen Foster en um, dit is die, een van die beste natuurlijke alternatieve nie voorskryf en voorskryf met de syneboeken wat ek in baie baie lang tyd tegekom het en um, sê dit 2000 alsof nou al 17 jaar later gebruik ek dit nog gereeld en dit is my geweldig interessant, die meneer hoorde dit uh, ook vir ons um, aan ons oordra, uh, jy weet dat enige persoon wat nie eindelijk medische kennis het nie behoor dit baie te kan gebruik, en nou, dit is slechts daar inlichting, is natuurlijk geen sins om vir jou raad te gee, om dit wat jy dier jou, wat dier jou die medische dokter in jou voorgeskryf is, sommer nie te staak en te besluit rooikop het nou gesê, dit is wat ek moet gebruik, en dan dit doe nie nee, glad nie, dit is absoluut informatieve inform um, inlichting op het donderdag, en ek probeer vir julle meer natuurlijke opties geel, dat jou, jou, jou veld waarin jy kyk, waarna jy kyk, waar in jy soek vir oplossings vir jou sal verbreed word, en dat jy ingelichte kieses en besluite kan neem, en wat vir my so lekker is, die van jylle wat nou gereeld luister na my programme sal weet, dat daar een geweldige terugbeweeg is, dier medici, na meer na, natuurlijke opties, en um, probeer sla, jy weet hulle wil hee, dat mense moet eers probeer om meer natuurlijke producte te gebruik, voordat die mens gaan na hierdie, jy weet, die groot bomme, ek sê altyd, met, met ek, dit help nie jy wil een swerm duwe skiet met 'n hal geweer as jy hulle met 'n windpik precies dieselfde um uit, uitwerking kan kry jy so begin maar eerst met die windpik voordat jy oorgaan na die hal geweerie nie en die groot 3006 of in, of 'n um R5 of R4 of wat ook al nou ja katerakte is um my eerste onderwerp wat ek graag met julle oorgesels nou as jy ooit dier dichte misgerei het, of probeer het om dier een ryp bedekte vooruit te kyk, kan jy jou so amper verbeel wat katerakte is? Behalve natuurlijk dat jou sig nie helderder word, wanneer jy by jou bestemming kom nie. Dit bly die heel tyd vir jou like asof jy dier misrei, of um, dier een ryp bedekte vooruit kyk. Sommige mense anvaar katerakte as deel van veroudering, maar... Belemmerde en verminderde gezichtsvermoe is nie onavendbaar nie. Katarakte word meesal veroorzaak dier te veel blootstelling aan die son. Die son is een wonderlijke bron van vitamine D, maar die son het ook um, baie ander uh, probleeme wat het veroorzaak soos um, solare keratose. Dit is natuurlijk die, die vlekjes op mense arms in jou luif en jy kan ook melanome kry as gevolg van baie diep beskadiging van, van jou vel in die son, maar nou ja met katarakte is dit nie anders nie maar ander vak, faktore kan natuurlijk ook daar te bijdra dinge soos sigaret rook oor erflikheid is een geweldige uh, groot component wat die mens altijd in gedachte moet hou want jy kyk na katarakte Um, jy kan ook beserings opgedoen het, wat katarakte dan um, kan anbring, beserings van die oor, of wat ek al, diabetes, en sommige medikasie, soos corticosteroide, neusspuiten, en oogdruppels. Nou, syker speel ook een rol in die vorming van katarakte, maar, dit kan daak net met mense met diabetes gebeur, en um, dit is nie, dit, dit is so dat um, as jy bijvoorbeeld gaan vir die oogtoets dan gaan die goeie oog asaf jy jou sê, as jy diabeet is jy moet twee keer kom vir die oogtoets maar het hang af wat jou suikervlakke is om te kan bepaal wat die, wat die swakte van die oog is en of dat katarakte tenwoordig is al dan nie, so hulle gaan twee keer die toets met jou doen um, so katarakte is nie pijnlik he. hulle ontwikkel gewoonlik stadig begin met belemmerende gesichtsvermoe, koliekies en die gevoel van een film wat die oog bedek. Mense met katarakte neig ook om een klomp lichtkraanse om lichte en die flikkering van lampe en die zon te sien. Soms het hulle ook dubbel dubbelzichtigheid, want ander word dubbel visie nie. Katarakte kan dit eindelijk tot blindheid laai. Gelukkig kan hulle vrug opgespoor word as jy je oog gereeld laat toets, nou ek denk op die punt as die inleiding wil ek daarom nou net vir jou so uh, uh, uh, like een stikkie by speel a uh, great big world uh, say something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 something i'm giving up on you and i i'm feeling so small it was all over my head i know nothing at all We'll stumble and fall I'm still learning to love Just start a crawl. Swallow my pride You're the one that I love And I'm saying goodbye en mooi nie, <laughs> welkom terug in samver half twolf ek gesels met jou oor katerakte en uh, jylle is natuurlijk my kathy nou ek is hier oor kop hier so by net radio SA weet jy, um, katerakte is vir my, dis is een van die dinge wat in mense hele leven totaal en al kan verander, ek sal nooit vergeet nie, dat is een prachtige vrou Cathy um, Boise wat vir, amper 17 jaar vir my en my familie gewerk het Prachtige, prachtige mens, en um, hulle kom daar uit, um, ach, hier in Montiekies omgeving, daar is een veroomlik, dat ek nou vergeet, Montiekie omgeving, en um, haar mama, toos hy by my begin werk, het vir my gesê, oh my vrou, my mama kan nie meer sien nie, sy het deeltemaal blind geraak, en uh, toe sê het al die tyd kat raakte, maar mama, omdat sy op Montekie blij, sy daar op die plaas gewerk en groot geword, was mama te bang om stad toe te kom. Nou, jy weet, dit is een van die goeders wat die mens kan um, recht maak, as het vroegtijdig, um, jy weet, opgespoor word en met laserbehandeling ontvang het en soan, en uh, sy kon gehelp geword, maar sy was te bang daarvoor. Nou ja, die lewe het vir haar, sy het um, later net die, net die memories gehad, die prachtige onthoudtijdjies, maar sy kon nie meer sien nie, tot op die dag wat sy doodgegaan, het is so jammer, dat sy noot haar kleinkinders eindelijk kon sien nie, so dit is, katarakte is een van die dinge, wat die mens, um, jy weet daar, is nie genees, middels vir katarakte nie, en, um, uh, geen bekende manier het, sy kruid of farmaceuties, om lenskade om te keer, as het eerst plaasgevind het nie, he. Maar chirurgie om die beskadig talens te vervang is die enigste beskikbare behandeling vir katarakte. Dit is een van die mees algemene operaties wat deestal uitgevoer word. Die gezichtsvermoe van 90% van die mense wat hierdie chirurgie ondergaan, word aansienlik beter. Wat beteken dat die meeste van hulle kan aanhou moeder bestuur? Is dit die fantastische, jy het jy nodig om op behoop het gaan sien jou wereld te verklein as jy katarakte het nie? Jy kan dier um, laserbehandeling, um, kan jy weer bykans normaal uh um, sien en so, jy kan omtrent 90% van jou sig terugkry. Nou kataraksiechirurgie duur slegs so wat 30 minute. Dit word of as 'n buitepasientprosedure uitgevoer of tensy 'n hospitaalopname van 1 tot paar dae. Dit hang natuurlik van die aard en die, en die weet die um, uh, die infiltratie van daardie spesifieke katarakte op daardie uh, spesifieke patiënt, so dit sal afhang van die um, chirurg wat die uh, um, katarakte moet verweider hy of sy sal besluit na die tijdstede nie in die opname al, die, al das um, nie. In seltsame gevalle kan die chirurgie tot komplikasies soos infeksie, bloeding, drukking in die oor, pijn, swelling of loslating van die retinalijn Hierdie procedure moet slechts uitgevoer word as jou dokter of talmiese brilmaker of consultant sê dat dit nodig is. Soms is al wat nodig is een nieuwe voorskryf vir korrektieve, korrektieve leense of een korrektieve lens, as dit net in een oog voorkom. Nou ja, daar is natuurlijk middels, um, kraie middels, en ek is in die besonder lief vir kraie producte en in, um, natuurlijke producte vir enige iets wat ek wil probeer. Ek probeer my altyd eers die, die, die makkeliker beste optie kies voordat ek gaan na die groot gewere en die grof geskit. Nou ja, blauw bos besie. Hierdie besie word al lang gebruik vir die verbetering van sig en om die ootensiektes te kan beskerm. Die vruchte van hierdie boom bevat groot hoeveelhede um, anti-seunoside en anti-oxidante, voedingsstoffe wat oog vertroebeling kan voorkom. Um, Typiese dosis van jou blauw bos besie sal wees 2-3 gestandardiseerde kapsielis per dag. Uh, jy kan hierdie by um, enige goeie um, apteek te kan kry of by jou um, uh, meer natuurlijke apteeken wat um, op die natuurlijke producte ingestel is. Nou, blauw bos is nabie verwand aan blauw besie. Rooibos besie en bos Besie. wat ook anti-anosoïde um, anti, um, bevat. Dit is een wonderlijke verskoning om enige van hierdie besies dageliks te eet. Ek self is baie, baie, liefde besies, so dit is baie, baie goed en gezond vir jou, as jy wil um, dit gebruik vir die voorkoming ook van um, katerakte. Nou, bory is nog een ander ene. Hierdie speserij is propvol vol vir al die groot drie, waarvan reeds bewys is, dat dit katterakte kan voorkom. Dit is jou jou uh, um, vitamine A, jou C en jou E. Dit is ook natuurlijk baie goed vir jou vel, vitamine E. Daar is ook bewys, dat die hoofkomponent van die rispiserie, kurkumien, katarakte by die kan voorkom. Nou, een typische dosis van hierdie borrie, kurkumine, uh, kuma longa, sal wees a, tot 1 teripel dageliks in jou koos, of 250 tot 500 milligram gestandardiseerde kapsiel tot 3 maal per dag, of 10 tot 30 dribbles tinkteer tot 3 maal per dag. Ek het myself mooi verdaadlik wat tinkteer is nie, dit is um, concentrase ekstrak wat in alkool geberg word om het te preserveer, soos ek een natuurlijke ding tinkteer is een dik Uh, dinge, en ek het met julle gepraat, so tykkie terug oor die verskillende um, uh, types um, behandeling tinkteer, en jou thee, en jou aftreksel, en al dies, so ek gaan nou nie weer daar oor praat, en miskien op een laardere geleentheid sal ek dit weer met julle gesels daar oor, en dan het ek natuurlijk ook die die um, uh, uh, uh, uh, roosmarijn, wat ek in my tuin het, o oh, mense, ek weet nie wie van julle uh, roosmarijn in julle tuin het, as julle dit nie het, die moet jy sommer vir dag vir jou beheervrou, as sy ene het, of jou beerman, gaan vraag, ou stigje, so makklik, om dit te kan plant, jy vat dit takkie, jy um, sit om plat neer, nie soos een stigje in die grond, jy sit om plat neer, gooi hem toe, met die sand, en hy sal self ontkiem, in opkom, dit is een van die meest fantastische, ma makkelijkste um, kruijers om te plant, jy moet net jou hand op om hou, want hy kan nogal bykie oorneem in die mense tuin, maar hy kan een fantastische struikvorm om jou, uh, sê bijvoorbeeld, jy het nou groente of kruije in jou tuin, om daarie ander te beskerm teen wind en weer en so aan, is een fantastische kruid om in jou tuin te heem, nou roosmarijn um, is baie algemene tuin en ook een kombuiskruid Dit bevat bevatte verscheidene krachtige antioksidante. Dit is die moeite waard om te probeer, hoewel geen formele studies al getoon het dat roosmarijnkatarakte effectief kan verhoed nie. Nou, die typische dosis, um, en dit is aldus Dr. James I. Duke, hy is skrywer van The Green Pharmacy, beveel aan 1 koppie thee dageliks gemaakt van roosmarijn. Kruid, dit is ketnip nie, en citroen kruid, uh, laat trek uh, een teelepel van een mengsel van gelijke hoeveelhede gedroogte krui, 10 tot 15 minuut lang in een kwart liter warm water, dan drink jy daar heerlijke um, roosmarijn en katte kruid, ketnip en citroen kruid, en um, dan drink jy dit. Dit is een um, fantastische gezonde ding en as dit nie jou katarakte kan voorkom nie, is dan voorkom dit noem, definitief een <laughs> jylle klomp ander uh, probleme. Nou ja, ek gaan dan eers wel so veel lukie weespel, en dan sê ek terug om veel so bykie net weer saam te vat, wat die katarakte anbetref, um, hoe om jou dagelikse antioxidante in te kraai, en die beskerming van jou gesigsvermoe, kom ons sluise gaan na um, Hans Winkler, alles net vir jou, daarom so een Afrikaanse lukie tussenin. staan hier eindelijk vroeg op nie en ek In my skat. Ek maak nie eindelijk die bed op nie dat iets gebeur Alles net vir jou. Nou ja, hierdie program is net vir jou. Maar ons luister daar natuurlijk. Baie dankie dat jy ingeskakele klus is op Net Radio SA. En uh, dat jy na my program luister. Ek is natuurlijk Cathy Lau. Ek is Roy Kobies op Net Radio SA. is my so voorrecht om... Um, kennis met uh, die luisteraarste kan deel. Ek sê gravan, daar is baie van jylle wat baie meer kennis het, as wat ek het, maar uh, daar is van ons wat graag leer, en um, ek doen vrees ek graag um, opleeswerk, oor verskillende op onderwerpe en um, sekere um, behandelingsmethodes en diesmeers, wat vir my meer neig na die natuurlijke middels. Jy weet die mens pomp jou lichaam wat God gemaakt het, so vol um, verskillende synthetise middels en dan wonder ons nog hoe kom ons lichaam werk soos wat hulle werk. Nou ja, het is een goeie plan om jou die eet rond om antioxidant inhoud um, van jou kost te beplan um, vir al wat jou katerakte en jou ooggezondheid aan betref, en die net vir dit, die, jy weet, as dit vir jy oog help, dan help dit ook vir die rest van jou lichaam. Selfs al is jou hoë risiko jare vir kaderakte nog ver in die toekomst, jy hoef jy eers een luister memoriseer, al wat jy doen, is jy mik net vir die kleer. is um, groen, jou blaar en jou kruisblommige groente, dan vir oranje, dit is die kleer van Lemoene ook petats, natuurlijk hier ek oranje petats, net borrie petats, en dan jou geel, Dit is goed soos jou skorsie, pampoen en pisangs. Rooi is vir appels, rooikool en jou beet. En paars is jou eiervrug, rissies, aspaarsies en boone. Sommige van die kraie op dit wat ek nou vir julle gaan gee op die, die luistjes, wat ek nou vir julle gaan gee, as ook blaar, groente kan geëet word, die blomme van dit. <coughs> en dan is daar ook kryerijk aan vitamine A, dit is nou joppaardeblom blare, in Engels noem hulle om die dandelien. Daar is dit ook die porselein, of die postelein blare, soos wat betuie mense dit noem, uh, porselein of postelein blare. En dan natuurlijk bori, dis reik aan vitamine A. Dan kry jy wat reik is aan vitamine C, is goed soos jou petersilie, roosbottels, al in my engels noem dit roosheep, en weer eens bori, so bori is reik aan vitamine A en C. En dan kry jy en kosse reik aan vitamine E, is goed soos neete, en sade, en weer eens bori, bori is reik aan vitamine A, C en E, en dan natuurlijk jou volgrane. Dan, katarakte is een van daar die wat met chirurgie reggestel moet word. Dit is die lens van jou oog wat jou toelaat om een beeld op die achterkant van jou oogbal te focus. As die lens, beska lens beskadig is, is die beeld gebrekkig. Vertroebeling van die lens is die gevolg van oksiderende skade wat veroorzaak dat die proteine van die lens verklomp. Verschijn studies het te kenne gegeet dat antioxidante veral vitamine A, C en E die risiko van katarakte kan verlaag. Maar omdat hierdie studies nie afdoende is nie, moet jy jou dokter raarpleeg as jy hierdie vitamine vir hierdie doel wil gebruik. Om 'n hoed en die regte soort sonbril te dra kan ook help omdat dit die son ultraviolet strale blokkeer. En as jy 'n roker is, ek weet dit is moeilik, maar elke sigarette dra by tot 'n aantal oksiderende prosesse in die liggaam. So onthou vir katarakte gekosse wat ryk is aan antioksidante, hou nie daar klerendop, dit is jou groen, dit is jou oranje, dit is jou rooi, en dit jou paars, groen, oranje, rooi, en paars, en um, onthou borrie, baie baie goed, hy is rijk aan vitamine A, C en E. Nou ja, ek dink, dis, ek gaan volstaan wat dit wat katarakte anbetref, en, um, en ek gaan vir julle likiespeel, en ek gaan julle baie baie ver terugvat, baie ver terugvat, ek geloof vir my, jy sal nou vir my sê, as jy het klaar geluister het, en um, dan gaan um, ek so bykie gesels met julle daar so op die, op die blad, die van julle wat saam gesels, die van julle wat op um, whatsapp met my gesels, jy is welkom, sê vir my na 011, 3853911 een bykie oor die onderwijf van Katraakte of wat ook al, ja, dit hoef jy onderwijf te wees van vandag, jy gesels een bykie saam met my sê jy ja, hou van die program of nie en um, dan is ek nou nou terug met een um, bykie inlichting oor Immaculade generatie Boo! Now, cry, baby, cry, there's no one to hold you now Cry, baby, cry, there's no one to love you now. Cry, baby, cry, there's no one to hold you down. Let's crack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 078-390-9633 078-390-9633 Of stier ee e-post aan François Malan at live.co.za François Malan at live.co.za François Malan at live.co.za was daai vir a paar lekker rak nommerkies, ja man, dis lekker muziek wat my teruggevat het na baie jare, gro groot klomp um, uh, memories som op een slag losgemaak in my kop, ai, dit was wonderlik, ek dink ek was um, in die um, hoorschool, daar die tyd van Deep Purple, and Smoke on the Water in al daai wonderlijke nommerkies, en die een, natuurlijk Cry Baby Cry Clinton Company is a, a, a South-Afrikaanse groep, ach, hierdie mense eh, um, syng absoluut, hierdie klint syng fantasties, kyk, hy het een stem wat my, um, uh, laat hondervleis krym. Nou ja, jy luister aan my, Kathy Lau, ek is jou gastvrouw tot en met 1 der vanmiddag. Nou, selfs al het jy geen middel van wat makulade degeneratie is, makula, makula degeneratie, makula degeneratie is nie. Dit klink verskrikkelijk. Dit klink net nie goed nie. Um, dit is ook nie. Hierdie oogtoestand is wat die achteruitgang van die kern van die retina behels. En dit is wel die hoof van progressiewe blindheid by mense van 65 jaar en ouwe. Makula degeneratie kan dier blootstelling aan lich of chemikalieën is ook normaal metabolise processe veroorzaak word. Nog een skuldige is natuurlijk vry radikale, vry radikale, ons hoor so baie daarvan, en dit is oorals om ons, ons kan dit nie altyd sien nie, daar is skurkverbindings wat elektrone van gezonde cellen stel. Vry radikale oxideer vetsede in cellmembrane en in enzymstelsels. Nou, binnen in die retina van die oog, kan sylke selbeskadiging, energieproduksie en die chemische balans van die oogvloeistoffe versteer. die generasie Groot woord nie. Nou, antioxidante in jou lichaam kan hierdie proces teewerk, maar kan dit nie vinnig genoeg doen as die vry radikaal vlakke hoog of daar in jou dieet te tekort aan antioxidante is nie. So dit is uiters, uiters belangrik dat jy altyd kossoorte en voedselgroepe sal inneem wat hoog is aan antioxidante, om die vry radikaal te elimineer of af te bring, drasties af te bring. Dis waarom is swak dieet een risikofaktor vir uh, maculade degeneratie inhoud. Andere faktore sluit in familiegeskietnis, met andere woorde die oorerflikheid van um, macula degeneratie, van hierdie spesifieke aandoening, die veroudering, hoe bloeddruk, is ook een faktor wat um, a, a rol speel, en hartseekte is wat die slagare vernauw met ander mense wat hoog cholesterol het, wat, en selfs die verharding van jou slagare, um, dier cholesterol en natuurlijk ander oorzake ook. Makula degeneratie kan in die vroege stadiums gediagnoseer word, wat het wenslik maak om jaarliks na oogkundige te gaan. Dit is baie goedkoop in vergelijking met dit wat jy gaan verloor, as jy nie jaarliks oogkundige gaan sien en nie. Al doen jy geen symptome nie diegene wat reeds aan macula degeneratie lei, moet uh, gereeld afsprake met die oogkundige nakom, so dat hy um, reaksie op behandeling gemoniteer kan word. Daar sal vir jou, die um, oogkundige sal vir jou um, sê wat jy moet gebruik as hy vermoed, of sy vermoed dat makula macula degeneratie in, uh, in wording is, of um, teenwoordig is. Nou, um, Konventionele westerse oogheelkundig oog is beveeld dikwels aan dat antioxidante as behandeling ten immaculadegeneratie geneem word. Verskye handelsmerke antioxidante is specifiek vir hierdie toestand geformuleer. Klinische studies het bevestig dat die beste resultate verkry word dier samenstellings van selenium, vitamine C en E en ook beta -carotene. Um, dier dit te gebruik, en peterkariteen word um, vooral in, in wortels oranje producte, word het um, opgeneem, ook is een baie goeie bron daarvan. As macula degeneratie vroegtijdig vastgestel word, kan die vordering soms vertraag word, dier lasersnijkunde, wat jy sig vir een langer tydperk kan behou Laasersneikende word ook gebruik vir een seldsame variëteit van die siekte wat exudatieve macula degeneratie genoem word, en waar in die gedeelte van die retina een etterigachtige vloeistof afsky. Ja, um, dit is nogals een um, ding wat mens, betekens nie achterkom nie, jy weet, in Uh, ek, hier denk ek spesiek aan my man ook, wat betekend is, wat sy sê vir my, ja, dat syke vlies en goeders wat sy en kom, en een eterigachtige ach, uh, stof wat afgesky word, so mense moet die, nou hier, die goeders moet die mense laat kyk, vroegteirig, mense mens moet die net afmaak nie, vir al mense wat op hoë dosis en medikasie um, dageliks is, ek praat nou hier van farmaceutische medikasie nie, wat dokter hier op kronische medikasie daar gesit het, is, dit is goed om hierdie um, type van um, toets te laat doen by oogkundige gereel te gaan sien. Nou daar is um, kraie middels wat die mens kan gebruik en um, ek denk ek gaan uh, eers gau weer vir julle net een stikkie mysiek speel van Bon Jovi, thank you for loving me en dan kan ek vir julle sê wat type kraie middels gebruik kan word in hierdie uh, sykte toestand van macula degeneratie. Muziek things I want to say sometimes. There's no one here but you and me in that broken old street light. Lock the doors and world outside. All I've got to give to you. Believe Bon Jovi, thank you for loving me. Ja, ek dink ek vat julle vandag baie ver terug. Baie, baie mooi liekies wat ek vandag vir ons ingesit het. Nou ja, mak die generatie is waar hoor, ek vind nou met jou gesels hier op Net Radio SA, het is nou so kwart tot twaalf, ek nog so 45 minuut, om saam met julle lekker te keire, muziek te maak en diesmeers. Nou ja, die geneesmiddels, wat um, meer natuurlijk is, en natuurlijk, die degeneratie is die achteruitgang van die sig, nie. Uh, Makula's is van die oog, van die sig. Nou ja, uh, daar is goed soos, soos um, kraie middels, 'n uh, Bloubos wat ek net met julle oor gepraat het in Katarakte. Bloubos is hier ook um, word het um, aangeduid as 'n uh, geneesmiddel of as behandeling vir die voorkoming hiervan. Hierdie antioxidant eh uh, 'n kruid het sterke antioxidant werkinge. Uh, dis natuurlik hierdie bloubos bessie nie. Hulle noem hom in Engels ook die die bilberry hierdie uh, typische dosis van die blaubosbeesie sal wees 1 kapsiele van 80 tot 100 milli, 180 van 80 tot 160 milligram jammer, ek strak gestandardiseerd tot 25% um, anti um, anti-sidan dien, 3 keer per dag en dit is um, daar is natuurlijk ook een waarschuwing in in, in seldsame gevallen mag, blauwbos, besie, winderigheid, maag, dermkanaal, en duisligheid of hoofdpijn, uitlok. Maar, um, bes, uh, blauwbos, besie, kan jy kry natuurlijk ook by jou geval, um, uh, apteek wat spesifiek op uh, natuurlijke producte um, uh, focus, en nou, uh, jy kan het ook by jou apteek kry, goeie apteek, baie goeie apteeken behoort, ook via blauwbosbesie, te kry, en dan kan jy, uh, byvoorbeeld, net een um, kapsiele van 80 tot 160 milligram ekstrak gestandardiseer, kan jy um, dan inneem per dag, drie keer per dag, en uh, onthoud, die van jylle wat nou al gereeld in my programma luister, dit um, jylle weet nou al in hierdie tyd, dat um, aanwijsings op enige krui of natuurlijke middel word um, aangeduid, die dosis aanwijsing is ge gemik op een persoon wat 68 kilogram weeg. So hou dit bykie in gedachte. So dan moet jy dit pas of aanvul tot en met jou um, eie natuurlijke gewicht. Dan is hy ook um, genko genko, Ginkobaloba, ek allemaal ken die naam, dit is baie baie oulike um, kruid wat die mens ook kan gebruik, hy is krachtig in, ox, uh, uh, in oxidante, antioxidante, en het reeds getoen dat dit die visie van die met macula degeneratie verbeter. Dit is oorbewees oor dat dit wel macula degeneratie verbeter. Nou, die typische doos is alwees 1 kapsiele van 40 tot 60 milligram gestandardiseerd tot 24 kilo um, flavoon glykoside drie keer per dag. Nou hier is ook een waarschuwing by uh, Ginkobalouba, dit mag tot darmkanaalsteernisse duisligheid of hoofdpijn leid, dit kan jou, jou maag so bykie omkrap of jou darms so bykie laat pijn of so, maar jy um, sal baie graag dit achterkom en uh, wees maar net uh, op die uitkijk vir daardie dinge, en gewoonlik is dit dan van verbygaande aard, as jy eers aangepasse daarby, dan behoor dit heel te mal aukei okay te wees. Kom as vatgevindig saam die degeneratie, behoud duidelike sig, veranderings in jou leweweise kan nie slechts help om makula degeneratie te behandel nie, maar dit kan dit ook verhoed. Hier gaan ek nou vir julle paar wenke gee, uhm, die wat aan hierdie aandoening laai of vir familiegeskiednis hee daarvan. Ok, beskerm jou oor. Eerstens, vermaai oormatige blootstelling aan die son, weer eens, die selfs soos vir katarakte, wat ek net met julle oorgesaas het, draaf het beskerming in donkerbril van die goeie gehalte om jou oor tegen die sonse ultraviolet strale te beskut. En dan natuurlijk, as jy rook, ek sê ja my meneer, mevrou, hou op met rook. Benevens die ander gezondheidsprobleeme wat rook uitlok, vermeerder sigarette, vry radikale, een van die oorzake van macula uh, degenerasie. En dan vermaai ander chemise blootstelling. Hulle is ook een bron van vry radikale. Chemise blootstelling kan iets wees soos bijvoorbeeld um, uh, algemene ding wat vir jou te noem is, iets soos uh, vliesbuitgoed. Um, of 'n miskiette in die goed wat gespuit word en dit kom in jou oog en dismeers is ook bron van een radikaal verhoog die antioxidant in jou het um, eet eet meer wortels korsie en ander oranje en geel groentes as ook donkergroen blaar groente, en geer rijke besies soos blau, blau besies braam en kersies Citrus is reik aan vitamine C, die bekendste antioxidant en boone en erkies voorsien antioxidantiese aminosure. Aminosure is moos die boublokkies, nie, en die mense brein ook aminosure. Nou ja, ek dink dit is waar ek gaan volstaan wat macula degeneratie aan betref. Onthou net dat um, as jy ehm um, uh, eterige afskeiding in jou oog krijg, gaan sien een oogkundige, en laat hulle dit uitkijk, vooral is dit vir die type nie aan die spesifieke oorzaak verbind kan word nie, um, gaan sien een oogkundige, en geoele medische geschiedenis, wanne dit begin het, hoe dit begin het, en hoe lang het al anhou wat die kleur is, wat die um, reek is, um, ek het nou met iemand gepraat, sê die, die persoon van my, goed in sy oog raak verskirkig sleg, nou ja, nou, so, as, die oomlik is daar ietsie is wat nie lekker reik nie, in die oog, asseblief, gaan onmiddelik en gaan sien die oogkundige om jouself te beskerm, dat jy nie sal later in jou lewe met blindheid sikkel, iets wat heeltemal onomkeerbaar dan uh, later blyk te wees nie. Nou ja, ek ek um, Ek wil graag met julle oor gloukoom, ook gesels as die tijd my toelaten, dit lijk daarom ons vir ons bykie tijd gaan hee, maar ek wil lang eers vir julle die muziek, ek het so, dit so geniet om het vir julle uit te soek, sys, um, ek is so 2 of 3 liedjes vir julle speel, ek het black uh, Blackout, PS Rock That Body, en ek had Bob Marley's, so Don't Worry Be Happy, ek het Gappie, so In the Edge, and I had to get Brian McFadden, so uh, Be True to Your Woman, oh, dis vir my so mooi, ek dink ek gaan oom eers speel, voor ek Bob Marley, so uh, Don't Worry Be Happy speel, uh, nou ja, geniet dit saam met my, en um, sit lekker achter oor, en geniet wat ek ook al vir jou op die spaaskart het, tot en met 1 uur van middag, dis vir my so lekker met jou te kan geselds, Like they call me Mr. Spot, we bumping in your parking lot. When you're coming up in the spot, don't bring nothing we call pink dots, cause we burn My super, super fly lady Yeah, you could be big Bone launch, you feel like you own to be the model type skinny with no appetite short stack like a white no matter do what you like body out of sight body body out of yeah. sight she does a two step every time she just back like to break dance ain't calypso you little crazy girl let's do little crazy girl here breaking like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 at live.co.za Fransja Melan at live.co.za Nou ja, kan my net vir myself lach, soos jylle al achtergekom het, werk my vinger vandag vinniger as my brein. Nou ja, jy luister na nou my, Cathy Kathy, nou, het is nou so 1227 en ek was bezig om vir jylle prachtige lekkie te speel van Brian McFadden, Be True to Your Woman, en toe ek my konkret, dus my vinger vinniger as my brein. Nou ja, dit is die tweede keer vandag, in hierdie program, so ek vroef ons koning, jylle moet my mag vergewe, want jylle teen hierdie tijd, is jylle al lief vir my, nee. Nou ja, Brian McFadden, Be True to Your Woman, en as ek terug met gelu kom, I was talking last night To a friend who was thinking he might Risk it all for a moment of lust And adventure So I told him You can live every day like your last Pay the price and the moment will pass It's too late and there's no second chance If it's over, you got nothing Well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 Don't worry. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Ain't got a no place to lay your head down.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 Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. And as I... Bob Marley said, don't worry, be happy. Oh, ek krijg so'n lach, toe ek nou sê luister hier na die woorde, hy sê, um, Ivo sê, I'll give you my phone number, phone me, and I'll make you happy. Nou ja, ek dink, ons, ons as conditioneren moet ook maar um, dit vir die heren gee, ons moet, vir die, oh, jy weet, dit is ook om my vredag programme daar is, um, uh, want die mens vergeet so om te lewe, as jy vastgevang word in probleeme, en um, hierdie was so my so tong in die kies, waar worry be happy, van Bob Marley, uh, ou, ou um, nommerkie, wat baie mense sing, en hy uh, sit op a, a partijkje, wat ding speel aanhou hou amal van daar lekkie wat amal sing het saam, ja on, in ons harte wil ons eindlik nie bekommer nie sê, nie nie, nou ja ek gesels vandag met jou oor oogdegenerasie en a, verskilende oogsiektes en gloukoom is laatste op my op my lysie wat ek met jou oor, ges, oor wil gesels, <coughs> nou gloukoom kan een stille dief wees die helte van die mense het dit, ontwikkel waarschijnlijk geen symptome nie Intussen word hulle stadig aan van hulle sig beroof dier druk, wat geleidelik die optiese sienwee in die oog beskadig. Andere wat glukkoom het, ervaar wasige sig, die verlies aan sy visie, met ander worde uh, periferale visie, sy visie, gekleerde kringe of lichtstrale rondom lichte of oogpijn. Wat gebeur binnen die oog? Een vloeistof waarna verwys word as die watervocht vloe rondom die oogdele, verskaf in hulle voeding en voer afvalstoffe weg. As die fijn vate wat hierdie vloeistof lewer te veel vog voortbring of nie genoeg saam nie, bou druk in die oog op. Hierdie druk kan die optiese senewee beskadig, met gevolglike sigverlies en zodanig beskadiging is onomkeerbaar wat vroegopsporing allerbelangrijks maak net soos kanker in die mese lichaam uh, uh, goed is om vroegtijdig op te spoor, so is glaukoom ook nodig om vroegtijdig op te spoor, want dan is die uitkomst net so beter, nee <coughs> glaucoom kan voorkom uh, voorkom as gevolg van uh, trauma gewasse diabetes, weer en soos met katerake wat ek net ook oor gepraat het, hoog bloeddruk, oor erflikheid, of die gebruik van corticosteroede, oogtribbels natuurlijk, nee, oogtribbels wat corticosteroede bevat. As jy enige type sykte het, wat die bloedvaatstelsel betrek, loop jy dalk ook die risiko om glaucoom te ontwikkel. Gelukkig kan oogkindigis die druk binnen in die oom meet, om die vroege stadia van glaukom op te spoor. Hoewel verhoogte druk nie altyd beteken dat glaukom bestaan nie, maar hier wil ek jou um, daarom net so uh, klein bykie laat recht op sit. As jou, um, as jou, een van jou ouwers glaukom gehad het, asseblief, laat dit uitkyk, gaan kyk, en gaan gereeld na een oogkundige toe, want dit is um, ook oererflik. Daar is drie vlakke van behandeling van glykoom. Eerst is daar geneesmiddels, daar is lasertherapie en chirurgie. Vijf verskillende groepe geneesmiddels word gebruik om glykoom te behandel, elk met een evens verskillende werking. As geneesmiddelbehandeling nie doeltreffend is nie, word lasertherapie of chirurgie gebruik om die druk in die oog te verminder. Daar is al by jylle paar oogklinieke in Suid-Afrika wat opgerig is en, en dit word specifiek, daar word net na die oog omgeseen by daar die klinieke en dit is gewoonlik dokters en chirurgie wat hoogs opgelei is om met die oog, kan werk en specialist op daardie gebied is. Nou onder die geneesmiddels is daar goed soos een betablokkeerder oogtruppel, dit is nou um, handelsnaam uh, Tim Optol en dan is daar um, ook bedoptiek En die funksie van hierdie geneesmiddels hierdie beta-blokkeerde oogtrippels is om te verminder die hoeveelheid van die vog vogt binnen die oog vervaardig word, om die vog minder te maak. Nou, nieuwe effecte kan wees van hierdie uh, beta-blokkeerde oogtrippels, kan wees moogheid, verwaardheid, bronchiale spasma, soot gelijk aan asma. Dit kan natuurlijk potentieel levensgevaarlik wees. Prikkeling en brand pijn of hekerigheid van die oog. Dan is daar ook onder die geneesmiddels as daar prostoklandine en seletijn is een van die handelsname wat jy al van tevore gehoord het of sal sien. Nou die funksie van seletijn is om die druk in die oog te verminder dier dit meer vocht laat wegvloe. Nou die nieuwe effecte van seletijn sal wees allergische felreaksies spier en gewrugspijne, soms in verandering van oogkleur, verdikking van wimpers. Ek dink nie daar sal iemand oorklaar die verdikking van wimpers nie. Vooral ons vrouwens hou ons van die verdikking van ons wimpers, of ons ook nie so baie oor in mascara aan te sitte nie. <laughs> Sommers so in die lichte luim. Dis natuurlijk jou prostaklandine. En dan um, is daar adrenergie, dit is nou ayopidine, die funksie uh, van ayopidine is laat minder vog die oog binnedring, met ander woord hy blokkeer om daar so. Dan die newe effecte van um, adrenergie is um, droe mond, verlaagde bloeddruk, moegheid en hoofdpijn. En dan is daar ook um, uh, koolseer uh, um, anhydrase in die beders, um, Um, azomet is een van hulle en Trusopt is een ander handelsnaam die funksie van hierdie koolseer, anhydrase en die beders is om weer eens die vloei van natreem dan word soud en water in die oog in te verminder wat so die druk dan ook verminder nou die nieuwe effekte van koolseer, anhydrase en die beders is moogheid, gewichtsverlies depressie, anoreksie verlaagd seksdrang naarheid, maagkrampe, diarree, sooibrand en moendelike nierskade. En hierdie geneesmiddels het minder newe wanneer dit as oogdruppels gebruik word. Dit sal die, die, die, die geweldige hoeveelheid newe effect is natuurlijk as jy dit um, systemies inneem. En um, dit het minder newe effecte wanneer dit in oogdribbel vorm is. Um, dan is het daar myotica, die um, funksie van uh, pilocarpin is um, laat meer vocht toe om die oog te verlaat, met andere, dit, dit um, sal die, die vocht wat in die oog is, um, makkelijker laat uitkom. Nou die newe effecte is die sametrekking van die pupille, myopie, en met andere woorde wat bysiendheid is nie, uh, myopie is bysiendheid. Dan is daar kraie weer eens die blauwbosbessie. Onthou, as jy alles vergeet wat ek vandag vir jou gesê het, blauwbosbessie is baie, baie goed vir jou um, en, en natuurlijk ook um, die, die uh, borrie wat ek van gepraat het, borrie, blauwbosbessie en borrie, as jy alles vergeet het, onthou net hierdie twee. Die vruchte van hierdie struik word traditioneel gebruik vir alle probleeme van die oog. Um, hierdie verbindings kan help um, verhoed dat vitamine C afgebreek word, wat op sy beerd druk binnen die oog kan verminder. Blauw besies, rooibos besies en bos besies bevat ook hierdie baie belangrike anthocyanoside. Een typische dosis sal wees 2-3 kapsilis of tablette gestandardiseerd tot 25% antiocianoside per dag. En weer eens ginko, ginkobaloba. Een ekstrak wat van die plare van hierdie boom gemaakt is, bevat bioflavonoïde genaamd ginkgoelide, ginkgoelide, wat huilsam mag wees vir glikoom. Um, Typiese dose sal wees natuurlijk 3 kapsides per dag, wat minstens 40 milligram extract gestandardiseer tot 24% flavoon glykoside en 6% genko gliede bevat. Nou is daar ook natuurlijk een waarskewing wat jy van 'n specifieke kruid wat jy moet vermaai wanneer jy glykoom het. Dalk het jy al gehoor van glykoom met um, jaborandi. Uh, behandel word. Nou, hierdie Zuid-Amerikaanse kruid bevat pilokarpin, een standaard geneesmiddel vir glokkoem. Hoewel die middel oorspronkelijk van die plant gemaakt word, word pilokarpin vandag synthetisch vervaardig. Dit is nogal belangrik om te weet, want om die kruid self te gebruik, word nie as veilig beskuuning En oordoses kan tot die dood lei as gevolg van die opbou van vog in die longe. So onthou die kuns uh, a Jab, Jaburandi, dis J A B U R A N D I, -E, Jaburandi. Um, hy bevat daardie ehm um, uh, uh, uh, Pilu Um, wat um, as hy 'n natuurlijke staat gebruik word, um, vocht kan opbouw in die longe en toe die dood kan leid. Baie, baie belangrik dat jy daar sal onthou. Kom ons doen gaan goeie samenvatting van, van die vitamine vir jou oog. Daar is getoen dat vitamine C druk binnen jou oog kan verminder. As jy die risiko loop om glykoom te kreeg gebruik of vitamine C aanvullings, of kruie en kosse wat baie vitamine bevat. Angere oksidante kan ook help om geluigkoom te voorkom, maar min naalvorsing is nog gedoen. As jy die slagoffer van hierdie gesigdief kan wees, is dit die moeite waard om gereeld elke dag, een koppie anti thee te drink, um, en anti-oxidant thee is natuurlijk um, by jou um, rooibos thee is ook baie baie hoog nie, soek thee mengsels wat roosmarijn, herderstasie, Uh, word in Engels Shepherds Purse genoem en of borrie bevat. Baie belangrik dat jy hierdie sal onthou. Um, borrie is baie, baie belangrik. En dan, dit is ook goed om 'n verscheidenheid antioxidante by jou die eet te voeg. Weer eens, eet baie vruchte en groente vir al die kleurreike soorte en ek gaan het graag alweer vir jylle noem. Bronne van vitamine C as jou rooi, jou groen en jou geel soedresies. Jou citrus vruchte Pietersilie, arbeidblare en vruchte, van die, die arbeid nie, borrie, so daarie drie die bronne is baie hoog aan vitamine C, gesê het ga gewee vir jou rooi, groen en geel sutressies, sitersvruchte, Pietersilie, blare en die vruchte en borrie, en dan kry jy wat reik is aan antioxidante, is jou roosmarijn, dis heerlik om skab uit gaar te maak, en jy gooi roosmarijn daarin, stoppen met roosmarijn, en um, jy kan teekies ook maak, en drink die, uh, roosmarijn teeket net, of jy die, die adresie daar gegee, en herderstassie, dis nou daar Shepard's Purse, en Bory, dis kruie wat rijk is aan antioxidante, en natuurlijk drink elke dag maar een paar kopies van jou wonderlijke Saad-Afrikaanse rooibos sê jy, hoog aan antioksidante, wat hy vry rad, radikale sommer gau gau gaan uitslaan vir reses. Nou ja, ek hoop jy dat het die um, besprekings en die gesels rondom dit geniet vandag en uh, dat jy daar ook iets geleer het, as jy enig iets anders vergeet het onthou, blauw Bessie en die Bessies, die familie van die Bessies. O, eet hulle maar met die hande vol. Dis baie, baie goed vir jou. Nou ja, ek het vir Gappie in the air night in dan I'm Brian Adams, miskien gaan tyd die vir Brian Adams so forgive me, en dan het ek ook um, Josh Groban se, so you raise me up. Dankie dat jy tot dis ver saam met my gekeir het, ui, dis am my so lekker, om op die donderdag vir jou al hierdie interessante goeders mee te deel, en hoopelik het jy iets geleer, um, ek leer elke dag nog iets die kappie in the air tonight. Thank you. is natuurlijk Goppie, een van my groot ginselinge daarie, wat um, in the air tonight gesing het. Nou ja, ek moet jou nou groet, um, maar jy moet toch nie vergeet, jy moet nie weggaan nie, vir, daar is toch lekker muziek, en dan vier uur vanmiddag is, uh, is, um, Corrie slabert natuurlijk op uit die hart van die boer, tussen is 4 en 6 en uh, sy praat ook altyd baie, baie, lekker, so is fysiek lief vir die, vir die boere, ons hier op net radio is passievol oor die boere wat vir ons uh, kost voorzien en ons hulle moet beskerm, help beskerm en <coughs> dat ons program is al aanbied specifiek vir die boer ook, nou ja het is in 4 en 6, is het Corrie's specialiteit daarie, moet weg nie weggaan um, nie, daar is baie lekker muziek as ek afgaan van die licht af en um, ek groet jou natuurlijk tot morgen 11 uur, wanneer in Arlene, tussen elf en drie, gaan ons een bykie lekker joel, lekker muziek, lekker braai recepte, en sommer net lekker grapjes en kuier. Ja, Josh Groban sluit ek nou mee af, Jure is mee af, en ek groet dit tot morgen. Cheerio van nou!